«Я зараз непритомнію», – подумалось йому. Він став вибиратися з натовпу. І не був певен, чи вибереться. «Що з тобою?» – почув голос. «Проблеми з тиском? Стенлі, ти весь червоний, як перець». «Хто це каже?» – подумав Стенлі. «Може, то я сам?» Ураз він зустрівся поглядом зі старим, темношкірим чоловіком. Той дивився на нього примружено, і наче дуже і дуже зневажливо. Мов би, подумки насміхався». «О, чор, десь я його бачив!» Думка народилася, зникла, а полуда деталі душча застилала Стендлі Кройсбергу очі. Він ледве добрався до своєї машини, відчинив дверця та й упав на сидіння. Перш ніж відключився, майнула думка. Ні в якому разі не треба рушати, це його смерть. ви Виче... вичекати. Тим часом, доки Стендлі йшов, наче п'яний, до своєї машини, Таумі Рембел таки підвела і Ветту Сімпсоні з колін. Вона сказала, звертаючись до журналістів, що вони, Зміс Сімпсоні, самі вирішать свої проблеми. Прес-конференція закінчилася. Все, розходьтеся. Все, розходьтеся, розходьтеся, мов луна, повторив один з охоронців. останнє спалахнули бліки. Навздогін кинуто кілька в'їдливих реплік про незрозуміле шоу. Рекламне шоу, ще в'їдливіший голос. Але Таумі не обернулася. Тільки ледь ледь сіпнулося її смагляве плече, з якого ссувалась шлеєчка мережевної суконки. Якби могла, вона б убила, розтерзала цей смердючий набрід. Як вони вивертають зараз у цій миті її душу? Так, вона любила рекламу своєї особи, її власного божественного тіла, всього, що вона творила в цьому грішному світі. Реклама, скандальна, задумана заздалегідь спонтанна, була частиною її життя, її діяльності. Але не зараз. Вона не любила того, чого не могла зрозуміти, усвідомити. А зараз був саме такий випадок. Вона заловила Евенто на подвір'я, де вже так кілька разів була, спонилася, глянула на подругу, що розіграла таку виставу. «Ну, ти задоволена, хоча я не розумію». Олюба, прекрасна таумі». Івета знову впустилась на коліна, простягла до Таумі руки. «Перестань ламати комедію. Нас ніхто не бачить». Таумі пересилила себе і вимовила це майже спокійно. Вона виразно поглянула на охоронців і те миттєво здиміли. Тоді Таума повернулася до Івети, торкнулася рукою її голови. «Вставай же!» Але Івета не підвелася. Коли ж вона звела вгору очі, Таума побачила в них сльози і муку. «Чому ти не хочеш мені повірити?» – спитала Івета. «Повірити в чому?» «В тому, що я справді хочу стати твоєю служкою, твоєю рабиною», – сказала Іветта. «Я винна перед тобою. Прокляте плаття. Чому я тоді одягла його?» Вона й далі прикидається, ламає комедію «Чи говорить щиро?» – подумала Тауні. «Якщо говорить щиро, то виходить, що вона...» Вона справді дуже до самозабуття любить мене. Може мені теж опозитись поруч з нею на коліна? Але вона не зробила цього. Таумі сказала, що в душі давно простила Іветту, що теж винна за той свій вибух. Тож хай Івета підводиться, вони разом підуть до її кімнати, до тієї, в якій Івета завжу любила зупинятися, поки гостювала у своєї подруги Таумі. Таумі їй покаже, які гарні прикраси прислав їй останнім часом один прихильник, котрий довгий час був таємним. Це кліпси у формі півмісяців, що водночас нагадують в всередині чистої води діаманти. А ще Таумі купила картинку, ту, що ми бачили у графа Борденфонда у його баварському маєтку. Граф подарував своїй племінниці. Це та, де танцівниця з квіткою в руках білою-білою трояндою – а на піднятій нозі великий браслет. «Я подарую її тобі», – сказала Таумі. «Вона тобі дуже сподобалась тоді, правда?» «Ні, ні», – простогнала Івета. «Я не гідна такого подарунка нічого не гідна. О, Таумі, зроби мене справді своєю служницею». «Ти божевільна?» «Таки божевільна?» – вже закричала Таумі. «Ні», – крикнула Івета. А якщо ні, то я тебе зроблю служкою, зроблю посудомийкою. Ти митимеш підлогу і виконуватимеш е, найбруднішу роботу. Ідіотка чортова. Таумі вигукнула це люто і рвучко, повернувшись, майже побігла до головної будівлі маєтку. Вона ще почула слова «дякую», сплюнула на бігу, і коли вибігла в один з своїх передпокоїв, відразу з люттю змила зі столу вазу. Ваза доволі гарна, у вигляді полум'я, у яке переростала її основа, жалібно вдарилась у підлогу і розбилась. Але що вона значила тієї миті для розлюченої тигриці Таумі? Таумі металася по кімнаті і трощила все, що потрапляло їй на шляху, а тоді вибігла до іншої кімнати. Там вона впала у розкішне крісло, чепилася в нього руками з гострими довгими нігтями, наче смужки крові розходились по боках. «О, Мадонна, ця сучка знущається з мене!» – подумала Таумі. А потім вимовила ці слова вголос. Маріонело, «Маріонелло!» – гукнула Таумі. «Маріонелло, йди сюди негайно!» Її різкий голос, здавалось, пронизав весь маєток. І майже відразу перед Таумі з'явилася сама Маріонела, товста стара негритянка, афроамериканка, задягнута у довгу сіру сукню. То була управителька цього маєтку. «Моя люба дівчинка чимось розгнівана!» А жалібно обурено, констатувала Маріонелла, хтось посмів образити мою незрівнянну дівчинку. «Так, образити, посмів образити», сказала Таумі. «Посміла? Ця сучка Іветта, вона розіграла дешевий спектакль. Та ти, я гадаю, все бачила?» Маріонелла відповіла, смиренно опустивши очі, що вона нічого не бачила і не чула. Але до неї щойно справді прийшла місці Вета і сказала, що просить собі роботу» найпростішу й найбруднішу роботу. Вона, Маріонела, звичайно, цьому не повірила. То що сталося, моя люба пані, моя королево? Ах, що сталося, що сталося? Стара негідниця і насмішниця. Та омі схопила подушку сусіднього крісла і пожбурила у свою управительку. Взагалі-то Маріонела була єдиною, хто так довго терпів примхи господині Маєтко, володарки Маєтко. Королеви й імператриці в одній особі. Бо всі інші, хоч у цьому маєтку Таомі жила нечасто, два-три місяці на рік, мінялися щороку. Коли Таомі приїжджала до маєтку переважно несподівано, це нагадувало прихід Урагану, справжнього, який доволі часто навідувався у ці місця. Вона літала по маєтку, як справжня війма, тільки що без мітли. Ось це не так покладено, а це навпаки не так лежало, коли вона їхала звідси в останні. Це вікно треба завісити, це навпаки відвісити». Переставити стола, шафу, поміняти кахлі, пофарбувати стіну. Хтось із новеньких, втім у маєтку новенькі, було поняттям перманентним, намагався заперечити. В нього летіло, що під руку потрапить. Чи ж дивно, що обслуга звільнялась попри велику зарплатню?